Utrikespolitiskt börjar året med en folkomröstning i sarområdet på gränsen mellan Frankrike och Tyskland. SAR har förvaltats av Nationernas förbund, ända sedan över Schaifreden 1919. Nu i januari 1935 ska invånarna rösta. Vill de tillhöra Frankrike eller Tyskland? En neutral kommission under svensk ledning övervakar omröstningen. En svensk bataljon på 275 man finns också på plats. I radio skildrar TT händelsutvecklingen. Runt i hela världen, men särskilt i Europa, avvaktar man nu med spänning sammanräkningen efter omröstningen igår i Sarområdet. Valurnorna från de 860 vallokalerna fördes i natt till restaurang Vartburg i Sarbrycken. ...och vid femtiden i morse anlände det sista valjunorna dit. Omröstningskommissionens president, Landsöding Rode... ...skall i morgon bittigare bekantgöra resultatet av omröstningen för hela världen. I anslutning till resultatets offentliggörande... ...skall Hitlers befullmäktigade ombud för Saar, Byrkel ...via alla tyska radiostationer rapportera resultatet för Hitler... Därefter talar Hitler och slutligen uppläser riksminister Goebbels en förklaring. Rösträkningen visar att nästan 91 procent av zarborna vill tillhöra Tyskland. Den första mars blir Sar tyskt. Hitler gör nu inte längre någon hemlighet av att Tyskland i strid med Versaillesfördraget håller på att återupprusta. I mars meddelar naziledningen att Tyskland åter har ett flygvapen. Därefter återinförs allmän värnplikt. Armén ska bli fem gånger så stark som förut. Från omvärlden och nationernas förbund hörs bara lama protester. Storbritannien accepterar till och med att den tyska ubåtsflottan får bli lika stor som den brittiska. Hitler försäkrar att Tyskland inte har några äröveringsplaner. Tyskland behöver fred och önskar fred, säger han.